מזמור קמ"ו הללויה. הללי נפשי את אדוני, אהללה אדוני בחיי, אזמרה לאלוהי בעודי. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתונותיו. אשרי שאל יעקב ועזרו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 יתום ואלמנה יעודד, ודרך רשעים יעבד. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור הללויה.